Rochia de bal console, flori de doliu între folii, trăsar ca un suspin bătrâne șaluri, și în scrin miros dantele vechi și voaluri, uitate ca un cântec pe fotolii. E o dulce sfâșiere de finaluri, și o moale în genunchiere de orgoli, străpunsă de săruturi lungi de moli, visează lustre rochia și baluri. Alături de strămate vantalii, pe gânduri cad cu trena împreună și în scuturarea ultimelor dalii se adună toate o clipă ca să pună. ca un castel cu aur pe vitralii din fundul unui lac bătut de lună.